Ihmisiä Kallion kaduille joka vuosi. Kun musiikki loppuu kello 22, bileet jatkuvat kultsalla neljään saakka. Varmista jatkojen liput osoitteesta www.kallioblogparty.org. Samalla mahdollista tilmaisen päivätapahtuman kaikille. Nopeet syö lippujen osalta hitaat. Olet ystävien seurassa. Radio Helsinki. pitää kekä käkö kun tähän mikä tässä nyt on Tämä. No niin nyt, nyt, okay. nyt löytyy se, ehkä mik mikrofoni löytyy, löytyy, löytyy, Mä Mä ruvusin tota pum tuotani turko tässä näin. Ei mikkiyys huostunut toimimaan tossa noin. No mitä se mitään, jatketaan tässä näin, tekninen henkilökunta on joskin on muualla tällä hetkellä, mutta ei se mitään. Jatkamme, jatkamme, jatkamme, jatkamme tässä. Niin tervetuloa tänne näin Paskiksen, mikä tää nyt onkaan, niin teinihelvitin pessuun. Weekend, weekend, weekend, weekend, weekend, weekend, weekend, weekend, weekend. Tämä on nyt helvettiä, jos ajatte liikkua kalastamaan kulmilla. Älkää ihan, tai ylipäätään käyttää metroa, niin ihan oikeasti, ihan oikeasti. Nyt kun ne porkat on sinne se on, se, se, Siellä on, se, siellä on helvetti, helvetti, siellä on helvetti. Ja aika paljon huomasinpäs, tulipas noita miestejä tuonne Facebook-päivitykseen, kun laitoin eilen illalla, niin muun muassa Petra Erika laittoi OMG, kaikkein ihkuinta ois Movetron ja Ressu. You, Tässä on sulle Movetronia. You're... Ja tuosta oli Mo, Movetroni, J. Yeah. kyllä hyvä. Hyi, kauhea aloitus, huhu, huhu ars, kyllä se ylitit ka kaiken heti, konkurikin täällä sohvalla on kauhusta. Ja ihkuut tuli tuossa noin. Nailon beat please. Joo, nailon beat on tulossa pleaseille, he Joo, et muista näitä. Pitchi cheeksi. Nyt kimitetään X vaan, kyllä. Ja, ja, ja, ja laittakaa. Joo, X vaan tossa on myös x niin yritetään lukea noin viestit sillä tavalla, kun te kirjoitat, kirjo, kirjo, että mahdollisimman paljon x ja kaikkea tommesta. Ja teini-iltot -tota, no tänä, ja jos on sen verran ikää, ettei että ei välttämättä tiedä, miten teenit tänään, tänä päivänä kirjoittavat, tervetuloa kerhoon, niin voitte sitten omalla teenikielellä, jos muistatte sen, niin laittaa tuota, noin, minkälaisia ilmasoja silloin oli niitä tulemaan viestejä studion. No nyt toimiiko tämä? No nyt tämä toimii joo. Joku oli laittanut tänne itse mikin, mikä tässä oli väärinpäin. Eikä se tällä tavalla näin. vähän hankala oli kuulua kyllä joo. Kuka laittaa mikrofoni mikrofonin täällä, kääntää väärinpäin? No joo, tilalla oli niistä pitää hyvä. Mutta asia selkeä. Ihan itse, ihan itse, ihan itse. Ilman käsiäkin tärkein. No niin, eikä nyt nyt. Niin, ei, Pascalista on lit up, okei. Okay. Tästä on taas noita tällainen Lit-Aff. Olisiko ois, se off-pullut mitä, en tiedä Saisiko raptoria tee risottomies? No sinne päin on kyllä tulossa. Ihku, se jotain miltys, kyllä bleede, blä, joo, kiitos tuostakin. Mitä onko tämä jotain teinityttöjä musa niin tässä on tulossa siis äh, nykyteinien suosikkeja. Sen lisäksi on tulossa äh, tuollaisia tota, teinitähtiä, jotka, jotka ovat tänä päivänä nuorena noussineet tai joskus olivat teini-tähtiä tai sitten tänne niin entisten teini-tähtiä, että tähtiä riittää. <totipäätä> Mutta siis. OMG! Oh my god! Oh my god! Siis Kimberly, siis mä kestä siis Kimberly, sit siis... mä oon pitänyt varttia se ekappeli, siis OMG, OMG, mikä mikäs oli? Mitäs ne kaksi muuta tässä nyt olikaan? Usma ja se joku. Mikä lienee? Tuo saa mulla siellä levykarsioon? Onks joku? No joku se on. Ei, <tos> noista muita, muista muista. Mulla on sitten myös se kautta paritumispessu, niin sitten otetaan taas tätä biisiä. Nimimerkki niin vapalla markkinoilla nykyään, vapaalla aivan markkinoilla nykyään, niin täytyy meikälaisenkin on tota, no, niin sitten... Vähän ryhdistäytyy, että on siinä erittäin malalla tässä vaiheessa. Sitten on you my, god, god, my, god, god, my god, oh my god, oh my god, oh yeah. my god, oh my god, siis ihan on my god, oh my god. Jeee! tässä näin yllättäen. Eikö se, edelleen? vai onks se, onks se, se edelleenkin, vai onko se nyt tekee edelleenkin keikkoa, en tiedä. on se kolmas Kimmel tuli viesti. Hyvä, hyvä. Teinit tekniikan arja näin se on ehdottomasti. Tässä on Straight From Hell, Monde maailmaa, okei. Okay. Mä en kestä tätä kotimasta naukunaa, koska mä rakastan skottiruutuja ja erikin ihania silmiä ja mä kirjoitin sitä kalenterinki. Ei ollut tuossa nimimerkkiä, mutta ehkä se on malla siellä niin, joka laittoi Facebookin tuo viestiä. Vei rollers Se olisi joskus 70-luvulla suosittu. Mutta siis maailman ensimmäinen tämmönen teini teinitähti pop musiikki ja rock musiikki, musiikin sadalla, niin sehän oli Elvis. Ei suosita Elmaria tähän näin. Ja yhtyeestä on no, käytännössä the Beatles. Aika arvostettu nykyään, mutta veikkaapa, että näistä nykyisistä, nykyisistä ei hirveästi enää te tehdä kaiken maailman historiikkaa. Päkkäri tuli viesti, onni kuu, kyllä, kyllä. Suositko hei, please, takavuosien ihkuimman teinipiisin koinivat jenot peloa rinsaan? Huha, hei, no ei kuule soita. Siis jos, si teini joka toisessa lausessa pitää o makaro, o makaro, o makaro, o se on jatkis kyse niin silloin se tulee varmaan aika toisen sanan pitää olla vittu niin no vittu mä tähän soittaa nyt se vittu sitten vähän niinku seuraaks aika vitukovaan kovaa tota niinku, matskua tässä. matchkoitas näkö sitten no jatkatkin dikkaa tätä vittu tätä näe tii tii jotenkin no, siis ei to mieleen että no tää tähtenä yleensä on mimmiä vittu tota suosikkia vittu mutta tämä tää vittu mennä molemmolempiin niinku silleen niin vittu Täitä teidät ei tarvitse pitää, pitää tästä ei Taitaa olla asiat sillä tavalla, että on enemmän tuota lapsipuolen porukkaa. No, mennään kuitenkin. Märkä simo. töissä, en missään, mä Joo, töissä ollaan. Teini ei tarvitse onneksi. onneksi meil Mä oon häis, perjantaita lauan sä sä oot lampait, jos sä oot jäis. Ja istut vaimon himas, sen jälkeen koko loppukauden filas. Mitä No eihän stäs missis, mä oon häis, mutta koskaan naimisis. Koutsilla on pukupää liha muista syistä, kentän laidalki, on ihan päädyis. Aamu taas, ihan hirvee heidaari, meen aina rajojeni yli. Mulla metaali häppärele, kun koska koutsiin näkee. Mä vedän himas etukäteen. Elämääräliä mäkkisapkal, viikon loput maan aika matkal. Ja aata vaan morsius, ne ei toi hädäs, no koutsi on aina näin. Mä oon öissä töissä, en missään myymälöissä. Ha, vähän jäissä, hi, hi, asti, on matsi, vähän jäissä, pienissä häissä. Aamu asti, vakaamulla matsi, onneksi meillä on tatsi. Vähän jäissä, pienissä häissä. Jumalan hapusta juomista, jumalan halusta. Huomista, mä join salma Tuo pistanen tuo mulle rekalla kultaa ruotsista. Turha rupeat koutsille värjää Et et tiimenny eilen märkää. Joka mestassa pimeitä pileitä, juoda rahat, perintötileitä. Täällä joka päivä juhan, no selvä mä ovä puhalus Aamunen puhan, juodaan suoraan hanoista. Ville pidetään vaikka kerros taloissa viisattaa kurkusta illassa. Miksi vai voi olla ilmastaa? Aamun sormet ke Mieleen meno, mieldeen meno, mieleen meneksi mieldeen mielde, sanottu joskus 5-10 vuotta sitten. Nyt kädet irmaan, kädet irmaan, kyllä, kädet, kädet, kädet, kädet, kädet, kädet, kädet, kädet, kädet, kädet, kolme kädet, kaunis kädet, kädet, kädet, kädet, kädet, kädet, kädet, kädet, kädet, toivottiin kädet, kädet, kohta, kohta. Oh, oh. sieltä, toivottiin. kädet, kädet, kädet, kädet, kädet, kädet, kädet, kädet, kädet, kädet, kädet, kädet, kuulu mitä? Miksei? miksei, kuulu mitään? miksei non? Joukka-aapraa laita se alusta uudestaan. Niin se lähtee noin hitaasti. Kaa hiljaa. Ei, kuu! E -e hyvinkää, hyvinkää. hyvinkään, hyvinkää. Enpas muuten mieleen, kun hipsterithan käy tsekkaamassa uusia artisteita, semmosia, tai semmoisia artisteja, mistä ne koskaan kulkaa yhtään mitään. Mä tunnistan noin kaksi artistia, mikä weekendissä esiintyy. Ihan oikeasti, jos te haluatte ihan oikeasti hipsteröidä, painukaa weekend 10 Kymmene varjoilla varjoilamme leikkii. Sametti verran lailla, ilta laskee. Ja riisuu kokonaan. Meillä on aika, ja kokeilla, mill... Hey, where's your story? Backstreet back, back on, on the boat. <laughs> Two years after conquering the Mediterranean, the Backstreet Boys' cruise is heading back to Miami for their uh, uh, 60th cruise. The cruise will be sailing the carnival season from Miami to Grand Turk for four nights of music, parties, selfies and fun. Juhu, sinne! Yeah. Mistä sä tonkin? No, backstreetboyscruises. Hei, tuossa on www.backstreetboyscruise.com. Käykää tsekkaa. Loistavaa, kiitos tosta. Mutta nyt, hei, XRV tuosta. Muista sieltä tuolla päälle. Sä tiedät vierat sulan kohta hei hei staa ja aloittaa tosta riistääksellä vitonen miksa on jo iso poika hei niin se kiirrottiin vielä mikka sen tuosta no, niistä pitää niistä pitää moikka kun kynnykää kiirrota galaksiella moissa pihu heh heh oli aika sedellä? edellä eritteen paljon ja vitu paljon edelläkin hyvä alla kallin ku Olenko vain teinikiksestä sekäsi vai soiko nämä paskikset pistää vähän nopeutettuna? Toi, joo, toi toinen levy tässä oli, mikä tässä soi, se on ihan vähän, vähän voisi joku olla laittanut. Päättäkää satana ne säädöt takaisin kohdille että perkele, tää on ihan kaikki pilat siis sekaisin, kun tänne tultiin. Telihervitissä Mast 5 tuli viestiä, Take take that, baby babe, ja ne on kaksi, mikä tahansa 5, mutta miltä supernova tai polku. Joo, neukkareita on tulossa, eikö mä enää mä vielä soittaa? Pirkat niin kuin luka, kylä. Joo, ihan selkeästi tää teini, on, te, te, teini, me helvetti on teille. Moi, kuli, moi tuli, viesti. hyvä kahdella siellä, moikku moita. Hyvä, hyvä, hyvä. Soitan Nykitsonta blokkia vai vaimoni? OMG-suosikkia, joo, hyvä, hyvä. Siis ommakar, ommakar, ommakar. Kauniin kuoreen, Ja siis ihan musti juttu, siis ihan musti juttu olisi, olisi, olisi oh my god, siis mä kuolen, mä kuolin, ottaa selfieä nyt tässä näin, mutta ei kykene, ei kykene, ei kykene, mutta mainostava tauko ja sen jälkeen hei otetaan selfieä, sit otetaan selfieä, huu, sit otetaan selfieä, ei vielä! Oh my god, oh my god, she's oh my god, oh my god, she's oh my god. Oh, amke, omke, om, Radio Helsinki. Kun sometat, someta. Mutta kun ajat. Aja. Liikenneturva ja koko Suomen radiokenttä. Tervetuloa Kallio Blockpartin jatkoille tänä lauantaina. Jatkot pidetään kuutsalla 2000 bilettäen kanssa iltakymmenestä aamu neljään. Hanki lippusi ennakkoon. Meillä on dekkien takana DJ Orchidea, TJS, DJ Maikki, DJ Teisti, Deepis, DJ Dea ja monia monia muita. Ota liput haltuun www.kallioblockparti.org. Ja jatkopilet on aina jotain taikaa. Tässä kello 20-22 Radio Helsingin taajuuksilla Sofia Vekessä, kunilla on dansoalia kerrotaan tarinoita. Tämä on Radio Helsinki. Ootas selki, jota ota oo näkyy tukka hyvin hiukset hulmu teen. Musta ainia on puhdas kulmuneen. Räin, se tiedät mun kulkue, ota anna räpsy turha tähän tullu en hullu en, tajus sit sä jo juju. Mä setsen vierä halua sit se jo puhu, mieli mies, mut ei koskaan ole musila. Olet mua fiila, kunnes täytyy tennus tilaa, eikä masennus tila, ota mukaan. Tus nyt 360 sopeilin kuva se tukset niin et Ota vaik vaikka vervi, jos hyvä Uuh! Kun on tukset paljaks heti peltii Ja heti selviitä taas tuli Alle Selfie Uuh! Älä minu valita vaan hymny etukameraan tuhat laikiin, kun se jaetaan Otta ota, otta selfiei Ota ota, ota selfiei Ota otta ota, ota selfie, Ota selfiei, ota, ota Jos se oli Epic niin Jos se oli selvi niin sanon ota otetaan se uudestaan salama, Joten ota uusi silmäni ihan samalla tavalla. Ota se, kun näet Ota se Suomen maat seis. Ja muista hymy aina. Kauniin pikku Hei, kassa sun kasa, jolla kusi sun kassa. Mukavaa kuvassa. vassa. Ihanaa! Moi, tuli Joo, se laulu oli koskettava teininä. No niinhän se muuten varmaan olikin. Hei, daa, omke, omke. Tässä. Sä please siis THX. Bliide, ja i lempari, lol, seventiin omke. Selviä, selfie döh döh viesti viesti ei #uniketalli sanoa äiti ja isi vaan piti sanoa ja fajaan ja kaverina on totta helvetissä otta selfie otta, otta selfie soita kaikkien nuorten heppojen ja leppari eli ne varsomis se on liikkis liikkis liikis kyllä kyllä kyllä tosta oli viestiä jo sitten facebooki aikaisemminkin todet että sehän on teidi meni mielessä, koska siis kaikki teidi tytöt hän on heppa ja <laughs> Tosta tuli viestiä ja Mika, si M Mika, Misa, elikkä tää vitosella ole ja kirjoitettiin C, koska kolla ei ollut väliä. <laughs> toi oli hyvä! Ota panen pienkaan selfie, ota sun mimmis tai kubiskaan selfie, munkikaan selfie ja mumiskaan selfie. Ota selfie, ota, ota selfie, ota, ota selfie, ota selfie, ota selfie, ota selfie, ota selfie, ota Ota selfie, ainakin ota, ota selfie, ei ei ol, selfie, ota, ota selfie, ei on selfie, ota selfie, selfie, selfie, selfie, ei oo tikkuu, mutta se on niin. ihkuu. Meikäläinen ihkuu, ihkuu, ihkuu, Sika-hyvää tuli viestiä. Räppäjäari tuli viestiä ja ihkuttaa. Kyllä, kyllä, kyllä. kikkeli, kikkeli, kikkeli. Älä soita Tsiikki, ettei saa teostomassiin. Moita. Kukku katsapumppu, mestipresidentillä, se on se on joulo. Joo. Siis tsiikkihän on, tsiikkihän on Suomen vanhintenit. Kekkosta, kekkosta kekkosta on tulossa. Kun virtetään Tsekkonen, Tsekkonen, Trilogia tri, tota, kohta. Humppata, humppata, humppata, humppata räjäää! Ja sitä vitun. Pisi, pisi. Oletteko huomanneet, että tästä vitun EDM ei ole tullut vielä yhtään? Ja, eipä hi... Mä oon sen verran helppo, että te ettei hirveästi kyllä tulosakaan. Mielestäni tämä sama sairaa mies, yritän nyt parantua siellä. Lover, easy, siis oo amke oo Joku toivoo, Pertti Salovara, spiikkejä. Pansai, I want hippie, ja sitten Short Dig on aika vitu helmeisi hittei No Limits lankapohjelmella näppäiltynä, please. Toi kirjoitettu kuitenkin please. No se on kuitenkin hyvä, että tulee englanniksi, koska Suomihan ei voi käyttää, kun Suomessa ollaan. olisi kir pitänyt kirjoittaa please. Eikä please, sorry. Humolation. Ja sitten Rat Ohra sai toi viestiä, että foto olisi kiva ylläri. Juhuu! Toi ei kyllä nykypäivänä mikään, mikään ylläri. Joka herratin paikassa niitä otetaan. Mutta aikoinaan toi oli kirjanvaihto-ilmoituksessa, oli aina noin mitra. Et soita tai jotain bonus CD 3. Toi hyvä toi bonus CD 3, niin mikä vittu se onkaan? Siis voi vittu vittu vittu vittu vittu. vittu. Siis mä mäkin laulut tajua. Mua vittu vittu, vittu vittu vittu. Joo. Siinä vähän jätkilläkin. Ja mä lähdetty nähden, niin toi on lähinnä oikein oikein Tai Dance Mania 2, sä soittaa. oli muuten mun eka CD, mikä osti IQ. Hei! Dance CD Mania 2, nekalivin. No sillä, sinä on uskottavuutta. Tuli viestiä myös, että onko oh, tuota, niin, Tommy läntinen entinen teinitähti, niin jos on niin sitä soittaa ehdottomasti Ei ole. Tuo Chunk media. no se nyt ei koskaan missään vaiheessa kyllä ole hirveän sovellettu kyllä Ken, Kenenkään edes teiniä. Ja Peter Eriksen laittoi siis OMG kaikista ihkoista Amovetrolli ja Reso, tuli jo aikaisemmin. Niin sitä Ressoa Reso, niin tosiaan, sit on tullut parikin toimetta. Lopetan vaan ainakin, mutta sitten toi siis. Joo, thank you BB Beri-Veriko, sä oot ollut tiimetulvulla. Niin tiukuroinen laittoi sitten, hei kiitti, kiltti radio setä, hoitaako's all the best girls? Noniin, se taitaa olla niin, että... päärät, täädät! Tää. taitaa olla niin, että Ressu on kaikkein teinien Ja Ressu-faneidä käykää Paskiksen Facebook edellinen viesti, ei, ei se mikä mä laitoin edelleen, vaan edelleen. Siellä Ressu lähettää Paskis, Paskis ter ter terveiset jotka olivat katsomassa, Raine ja muut vorsalaiset olivat katsomassa j -j -j tätä, jota kierty, että niin siellä oli ressu esiintymässä sitten, niin menivät takahuoneeseen. Varmaan oli täysin selviäpäin ja pyysivät sitten sitä niin, että olisiko sitä kommenttia laittaa. Mutta nyt kaikki mukaan, kaikki mukaan, paskis mukaan, paskis mukaan, kakkis mukaan, kakkis mukaan. tiili tiilik olisi kovaa teiden, okei. Okay. Oot. siis avaimen purane varmaan pitäisi sulkea toi. No niin. tii poppa Aari, spaisari, terveisi Afganistanissa. Kun kuuntelen täällä ja Filistaneen, soitat just kaikkia mun lemppaneita terkuin tongiston huuli. Tuli hongista. Mä, mä koskin toissa päivänä työnä kun uudistus 2005 levyyn. Mä jo soittaa sitä, mä pidän asiakaspalveluspessun. Tule takaisin siihen, siihen mennessä, näin. Laita lip kun ne on tosi kovi, kun ne kiroilee. Joo, se toivottiin Facebookissakin. Mikset tarvitse olla mukaan soimaan ja jumman kautsi on kovaa musaa. Ai joo, ressohaha, kooreinin koriste. Arilla jäänyt EDM-kauppaan, Tämä on Ysäri Helvetti. Nimenomaan mä sanoin, että EDM ei saa tätä ollenkaan. Ei niitä erota toisestaan ja kaikki kuulostaa ihan samalta. Ja kukaan ei niitä tunnista perkele. Ja mä veikkaan, että vdm fanit jotka, niin ne ei ole ainutkaan kuuntele tätä ohjelmaa. Mutta ehkä vois mitä joskus EDM-pessu, kunhan tulee joku asiantuntija paikan päälle ja sitten hoitaa sen Suomen, Suomen vanhinta teiniä soimaan seuraavaksi. Ja, ja myöskin aika lailla aika la, la, la on teinien suosikki. <mimit> Flexattaa X! Tässä on X mukana, X mukana. Pitäis vaikka teperkästään sen takia. Kaikki vaan unelmaa, että maailmivais tyyliin saisi naisia kuljettaa. Roidin kanssa haaveeltiin Porscheista Ferrarein. Totiin ylpeitä edustusjoukkuen perkkarein. Ja koitti saada meitsin laulamaan Ja sen ei voi, että tyttö kuuluu naurattaa Ja mä teen työtä käskettyä Takaoveks tuli sala ja työtä lähdettyä Cruisasi mun VMX-sää Niisukka Stongal kuunelti dmx Siitä on aikaa, joskus takasin kaipaa Oltais nuoria aina, ei huolia lainkaan ah, ah, ah. Pyhätää, kyhätää, mitä tykätää Mä fleksaan, fleksaan, fleksaan Manga soi tu, backi maga belly. Sorry mucho rikon shopping Mun mu pitä flexata suure hoppa respa. On että jää heti ja käde vän, että juo suu sama kota. Emi kämä maga, soi soita SV kol. Niin ta, joka päivä meidän lavalle piika ta. Vielä jaksaa, kaikki natsaa, laskut haipin maksaa. Mitä ei ole ollut vaikeeta testaa, täällä on mulle monta Loistava, haiketa... Loistavaa, loistavaa, loistavaa, mutsi mainittu, mutsi mainittu. mutsi, älä rakee, älä rakee, älä rakee. Flex on, flex Pleksaa! ne osan, ei itke, että mä pleksaa liikaa. Mä taas mietin, kun ne kehtaat piiraat. Mulla on nob. Yeah. Anna mun olla se mies, miksi mä halusin tulla Anna mun antaa se, mitä sä halusit muuta Mä tarvin tahtoa vaikeisiin hetkiin Mun täytyy lääkettä näihin paineisiin etsiin Anna mun säilyttää se voima mun sisällä Se sama voima kuin isällä Erikoiset elämät, tuo erikoisi ihmisiä On yksi heistä, anna jalat, maassa silti pitää. pitää Nuori, tyynikäs ja varakas Ne sanoo, mä räppään vaan autosta raasta. raasta Mutsi kysyn, olevas James Bond Sanoin, en mä tiedä, mut ottais samaa meis on ei tuu poistuu täältä koskaan Voo! Päätiä toivotaan. toivotaan Et pidä asiakas pessua ilman mua Mä tuun täältä Kabulissa tekemään sitä Melataan päivänmäydestä Huuli laittoi viesti Joo, Tuuli, Tuuli, tuli. Joo, tässä jossain vaiheessa pari kukarisiä laitteli pitää se! ja klubeilla jengi on niin kamoissa Että ihan sama mikä soi Lahtilaiset totta kai tuli myös, tie, mistä tuli, vielä, tuli, vielä, tuli vielä suuri Mika-keskustelu, se xl 5 misa keskustelu jatkuu. Mikalla on muuten Halauskampis, jossa halaa 50 000 ihmistä. oli yksi halatuista. Rain laittoi viestin. Onks se se Raina? Ei helvetti. Spenserit ei kuulu Paskalistalle, vittu laita sitä tjikkiä. No niin, nyt tässä sulle tuli. Mä kuulin Paskalista, että olin ihan paska, Mutta ei, nyt, nyt tulee, nyt tulee, nyt, nyt otetaan, nyt taas. ei ole tullut hirveästi tosiaan tätä. Teinien suosikkia, mutta ihan, ihan tuoretta teini, teini suosikkia. Ja tässä on, tämä on, kun K2K kirjoittaa vielä siellä yhtään K, yhtään C, eli kirjoittaa kappaleen. Tässä on profeetat. huh, Teini, Teini menikin, Teini menikin, Teini, Teini, Teini, Teini, Teini, Teini, Teini, Teini, Teini, Dede nosti. Mut se ei oo alusta alusta. Viel hetkisi puomisen hommat kiinnosti. Mut sit heitin korkin roski, kun se irtoskinkin taas niin helposti. Tyhjäks kortin nosti. Miten senää menikin ylätys sitten menikin. Ei pitänyt. Kun onpa kysynyt, mikä meini konko Krevi on täällä. Ei muuta kuin naisia halventavia ja rasistisia viestejä. Joitanpa silloin sulle Facebook ryhmä nyt sitten vaan profetian kun profettojen kunniakseen. Se eskaloit yhtäkkiä, nyt lähti, nyt käänti, yhtäkkiä rybättiin. Ja kyllä, hän annoi se okay. eskaloit ammulo ana ilman muuta pillastuu suotta kun ne ovelle ilmantuu vitasuku alas et joku on kaatanu viinaa mun juomaan vaikka louvinki se tulee aina ole niin että painaa kairaa ja paalaa kuvemmin yytäki urku auki tultunalti ulvovoti pääll ei muutu saa niin iso te saa se tuttu oli pää kohta lähtee telkäpöntö ja me on stoppi ja vonitaiko ja kun joskus hanne facebook oli se, se mesta missä vaan teinit hengas ja sitten vanukset sen pölli ja otetaan tässä sitten seuraavaksi vanhusta, joka on pöllinyt tästä <hielestä> kappaleen tehnyt. minut maton alle. Niin jos puhutaan kaikkia aikoina teinitäänestä, niin totta kai se oli Noimani, silloin kai se luulee, dingon aikaa. herranen herran ja totta kai ilman muutahan noikkulinen tässä pitää olla muutenkin. Eniten Nimenmerkki Noimani reppuselässä on 32-vuotiaana ollut. Ei mihinkään. Kuvasi tanssii ruudulla Sulla on tuhansit aina frendejä jo Olen luoksesi eksynyt kulkukissa pit pits, pits, pits, pits, pits, pits, pits, ja tule profettaan elä toivossa Siis on tullut niin paska musaa, että paskisenestytä tehdään Kiitoksia tuosta noin kussa, Profetat, peitsä, moi ja nani. Näin Huuli Tongisto. Ihan jo terveisiä sille. Ja isä mainittu tuli noin. Joka kutsui suo vain etu nimeltä. Ja puumalaisille viestejä, viestejä taisi terveisiä. Toivottas käs paranei siellä niin. Noni, sä voit yhteyttä siellä niin. Huulin naurusi taustalla. Mies vain vastasi. Vääränumero. Noni! Olen luoksesi eksynyt kulkukissa, näin kuvasi Facebookissa. En elä toivossa. asun sun makuuhuoneessa Facebookissa. Olen tässä sun netti nettitikku Sitten sun, to, mun Konsta mun että Konsta mun laulee mun mun mun mun mun mun että mun mun mun mun mun mun ja Matias Sassalin elämää on juoksohoudossa, toivotaan, mutta se on enemmän kakarameenikkiä. Sun matuhuoneessa, Facebookissa. Olen tässä suuri ritaari S, nettitippuja sydämessään. En elä. Ja ne Leminen Teemu toivoo paparotsia, teniaks kunniaksi. Aika paljon tulee muuta tuota nummental-toiveita, lippatskittia ja muuta vastaa. Pitää pitää tää numetal spessu ja Kaniklas Altio tulee tota, tänne vieraaksi silloin sitten. Tosin miten pidetään sitä ennen toi hämmentävät kientet spessu, mutta... Sit kun on todella pimeitä ja ankeita syksystä, niin sitten sit so, siihen sopii nummetalspessut. Mä en, kestä, mä en, kestä, mä en Onnenen, tässä on paljon toimittajia on laittanut tänne viestejä, tuon Lemisenkin lisäksi, niin tota... Ö, di, di, di, niin laittoi Jimmy Pääkolon uutuus Kirkonkylän tyttö. Ei helvetti soiko. He, ei! Kuuntele Radio Helsinkiä. Savoiteatterin syyskuussa Lori Morgan. No, Aitoa kantria ja upeaa tulkintaa. Liput lippupisteestä. No, Lori Morgan, 7. syyskuuta Savoiteatterissa. Tässä perjantaisin kello 20-22 Radio Helsingin taajuuksilla Sofia Vekesä, kun meillä on kerrotaan tarinoita. Isi, nee. voiko sähkö pompata? <laughs> Eihän nyt sähkö pompa, kuinka niin? Maija, niin sanot paljon paljon kun niitten sähkö oli pompannut. Niin, aivan, aivan. Katso. Maajan isä tarkoitti sitä, että sähköhinta oli niillä pompsahtanut. Ja minä kyllä häntä sitä varoitin, kun se teki uutta sähkösopimusta, että noin kyllä varmasti voi alkuhuuman jälkeen käydä. No voikos meillä sähkö pompsahtaa? No, no eikä, älä huolehdi, ei voi. Kato poika, meille sähkö tulee Vaasan sähköltä. Jos pomput ja yllätykset eivät ole mieleen, tee sähkösopimus osoitteessa vaasansahko.fi. Saat tasaisen edullista sähköä ilman sitoutumista. You are among Radio Helsinki. Kyllä, ja viimeisen viestin lukee, lukee tällä tavalla, kun se käydään... Kun aion mennä Robinin keikalle, kun se uudelleen lämmittelee uransa 30 vuoden päästä. No tässä sitten sulle. Sä myöhästyt, se pistää konees Et Etkä konsa saa taas käyttää pariin, Kun sä ulos se perään soittelee Se vois kyllä päivittää tämän ilmas, että sen teenties fajaskitson, Kyllä se pitäisi olla että mutsi muci Mutsirage! Taas, mutta sä Mutsirage! kuule sanat, Mutsirage! Mutsirage! Mutsirage! Mutsirage! Mutsirage! Mutsirage! Mutsirage! Mutsirage! Mutsirage! Mutsirage! Mutsirage! Mutsirage! Mutsirage! Mutsirage! Mutsirage! Hitti, hitti si tietä, niinku, että silleen tälleen, niin kuin <laughs> tietä. Joo, se oli hyvin perusteltu. No niin, osa hän tuli osoitettukin, mutta se oli siis Facebook-toimitusta. Mutta Robinin tapauksessaan oltiin teineitä täynnä ytimessä te, te, teinit nimenomaan rikkas. Ei ilmeisesti niin, ihan lapsetkaan nyt tietenkin nyt kakan nyt kuuntelee pop musiikki että sen on aika mahdotonta, että te oliko niitä olisi. mutta ei te oli teini ja tenttiikka sen äsken äsken oltiin teineen ytimessä hyvä Tervetuloa edelleenkin siis Tehli Helvetin pariin, festivali. Siis, ja ihan oikeasti älkää käyttäkö metroa tänään sinne Kalasatamaan suuntaan. Miettää, älkää käyttäkö siis tänään metroa. Ainakin niin kauan, se porukka valuu sinne tai on tulossa pois joten... Siis tu tu tuolla on siis siellä Kalasatamassa on porukkaa niitä paimentamassa. Niitä on äh, siis rautatieaseman tuolla pysäkillä on siis siellä alhaalla ja ylhäällä. Sitä siis on tarpeessa. Saatana soikaa, kun ne liikkuu tuolla noin. Ja aika on iso osa niistä on kuitenkin nipprappa rappa mutta ei helvetti, ei ei ne ei kykene, ne ei vaan kykene. Ja kaikki pitää se näköstä leitä kaulassa ihan oikeesti. Ja ettei mukaan nykyään ole yhtenäiskulttuuria, just näin. Ei kohta, tässä latautuu tämä 5 10 Tämä on Jonnen. Jonne toivoo, että me pidettiin se yhteisaluspessu pari viikkoa sitten, niin toivoo Enon diskoa. Ja... Tähdet ei voi varsinaisesti tehdä visioon, mutta, mutta Anne Leino on myös viestiä. Koska minä olen viettänyt teinivuotena kiihkeimät hetket Enon diskossa, Disco, Niin toki sekin olisi hauska kuulla. En oo, Siellä on pidetty muun muassa Patenhausmylly ja Kajokoon tähtiin. Mennään. Että näkin käy. Menin. Mä näin yhden semmoisen 17-vuotiaan kunin tuonne Kajokoon hupparissa, kun me tulimme tänne. Joke ossi, ossi heppa. Sinne mennään, mennään, mennään. No hän käy disko, että siinä mielessä on ja sopii teennis, helvetti spesso, Teen menikin, menikin, menikin. -me ne luumat, kun seksit on semmoinen biisi. Vähän irroitella diskoon diskoon, diskoon, diskoon, diskoon, diskoon Hei, missäs posa Se oli se viikon, viikon loppu. loppu Viiket, viiket, viiket, hyvä! Ja on ihan pihaa Jumala, kiitos. Disco, disco, disco. Missä on aikakone? Paskepa ei ole olemassa. Joo, on. Tuolla on, mutta ei pidä Hei, hei juota jotain. Voitko soittaa teräs? Ja pappa, Joo, se olisi kyllä hyvä. Disco. Disco. Kaikki mukaan. Disco. Soita hei Hugo-ohjelman teemabiisi, Se on se on omke omke omke lolo Diskossa, diskossa, diskossa, eno. No. no niin, eno mainittu ja diskossa, diskossa mainittu, niin voidaan vaihtaa biisiä. Tääkin täällä laitaan vähän aikaa, mutta huu. Täässä on muuten vähän sitä EDM-soundia asiassa. voi helvetti. Hän heter Anna. Teen, teen, vain mainittu nimessä, niin pakkohan tämäkin pelkästään että takia. Noniin, huumppaa! Mamma hulluna nyt, en tiedä, ole studiossa. Tuosta oli viesti, kerro Roivitsin, tee makea, hartsuppi ja pahvijonnas, okei okay, mä kerro susikoira Roivitsin. Tää en kerro. Se on liian roisi. <laughs> ja koska teineen pitää olla koulussa ja lukea ruotsia, niin jatketaan vielä yhdellä ruotsiaan artistilla. hoppa hoppa hoppa. Tai ruotsiin liittyvällä artistilla. tälleen puolelle. Joo, mä mu ja jäsäsin vähän muutama tähän loppuun, niin jos joku urpoi haukaisin sinne menossa, niin terve menovaa, tässä saat päästä fiiliksiin sitten. Totta kai kaikki muistaa Crazy Frogin. Miks se nyt siis tuolla Discofield kauheita. Check it out, here we go, let me say it. Tax on racks, make the teachers wanna play it. The front to the front, and the back to the back, to the hip to the hop, then the boss sa vai. vai. Musiikit yli saa vaihtoa, mä veden vielä kolme tähän nine. Tässä viestiä tuli just salista luupeana juontaja sanoi, että nyt otetaan vaan hyvää musaa. Kuka nyt sitä huonoa musaa nyt jaksaiskaan, Ari? ihan sama mitä paskaa vaatii, DJ ex DJ kyllä, tänään, ja DJ Kämppikseen kyllä tilittämään tänne näin ja DJ Forssalaisiinkin myöhä. Epä minä aika nopeasti tässä pois. Lähestymme teidiyden... Äh... Ydintä myös siinä mielessä seuraavaksi, että ellisitkin olivat teiliä, kun ne tulivat julkisuuteen ja teinit nimenomaan tykkäsivät. Te eivät vanhemmat ihmiset siinä vaiheessa, Mutta jos vai tuli jopa katuustottavia. Melkein kaikki teinit, melkein, melkein kaikki teinit jostain käsittämättömästä syystä saa, käy, tietysti saa, saa, saa fyrkkaa. Lahjoja. Rippileiri tietenkin. Saa rippikouluun. Jesuksen vien ilmalle. Jesuksen Jes sen vien kaikkialle. Jes sen vien maailmalle. Hän on kuollut tehtämme. ja hyvät naisten herrat, hyvät naisten herrat. Miksei, miksei mitä kuuluu? No nyt, viimeinen biisi. Ha ho, ho, nyt, nyt, nyt. Kart. Joo, virheistoppi. Älkää menkö enää ensi vuonna sinne viikendille ihan oikeesti. Älkää olko niin noloja. Kosvaa lapset varttuu, virheistoppi ja kokemus kart. Studies. Mä vavasi taikun alla, tsiga jengi, jotka kadulla dallaa, tsiga jengi, puonkee kalalla valla niin monenlaista kulkijaa tiellä samalla. Yksi on punkkari, pääsirokeesi. sirokeesi maiharit ja mehukatti, kanisteri, beesi, suokiljuu. Ja noita poliiselle fikkuu, Mummat kerta kaukaa, kun tää kadulla liikkuu, että toinen varassaa mopoa ja pelaa läkkeää. ja vätä välitunnismaksaa. tunnis liian lujaa. Mä oon mummo, taas on hoppari, Pääs aina luuri. Välkani, huppari, jääpä ultra cooli Isot lenkkarit, kousut aina puoli tammaisuutta Tuli viesti Aaltoja, kiitos Arska, kaikesta ulimmatta, kiitos sinuakin Me ollaan nuorisot Me ollaan tulevaisu Kaikki kasvaa, lapset varttuu, virheistoppi Ja weekendiin päätyy Me ollaan nuorisot Me ollaan tulevaisu Kaikki kasvoa lapset varttuu, virheistoppi Ja kokemus karttuu Ketkä meistä ei ois jättinyt itse, jokainen meistä on Puolet tuomitaan koulutuksen toki, mutta pikkukin ei paremmin. Miettii, että mikä niitä nuorisolla ollut. todellakin mainittu on, hyvä hyvä. hyvä. niin paljon, miksi mulla on isot. Kerät ilman, kerät tulee viestejä. hyvä. Aikuiset ei oikein. Keret, keret, mitä Älkää kuitenkaan runkatko siellä, niin se on syntiä, rakkaat nuoret. Ja väintää yhtä hyvin tullaan, hoitaa hommat mäkin. Kyll mä käyn kouluni ja ison duuni, eikä nää muu housutees liity mikään bummi. Hoppion on ja tulee pysymään sydämessä aina, kun ei seestä mua hoitamasta tutumilla lailla. Siinä kaikki tästä aiheesta. Nyt varmaan riittää joudun ihan oikeasti menemään sen festivaalin ohi kohta. Ei, helvetin, helvetin, helvetiin helvetin. Metrotkin kulkee aina myöhänsä tähän silloin, ne hippaloit. Voi, hi siis voi jumala. Miksei ne voi olla siellä saatana Espoon korvessa, missä ne järjestettiin ekaa kertaa, ja siellä tuli ihan hirveä kaos liikennekaos. Menkää sinne ja pysykää siellä. Se vartuu virheistoppi kokemus V.I.P. Muoret tuomitaan koulutuksen tahtiin, mut pikku G paremmin tuodahtiin. Ketkä meistä joiset ois heppinyt itseä, jokainen meistä on V.I.P. Muoret tuomitaan koulutuksen tahtiin, mut pikku G tietää paremmin tuodahtiin. Me ollaan uon iso, me ollaan Kaikki kasvaa, lapset varttuu virheistö. Vielä viikenniin päätyy. Joo. En tiedä, ensi, ensi viikolla ehkä pidetään finnitsispesiaali, katsotaan, sitä, sitten, katsotaan sitten, sitten, mutta kiitoksia tässä, kiitoksia kaikille, jotka laitte Facebook-viestejä, kiitoksia kaikille, jotka laitoitte soundbox viestejä hyvästi!